Це передплачений дзвінок Тел Олінк від Бекка Белл у тюрми Даунв'ю. Зверніть увагу, що цей дзвінок може бути записаний і прослуханий у будь-який момент. Щоб прийняти дзвінок, натисніть «Один». Щоб заблокувати всі майбутні, Піп натиснула «Один» так швидко, що ледь не випустила телефон із рука. «Алло». Вона знову піднесла телефон до вуха, її нога судомно підстрибувала під столом, Тремтіла банка з ручками. «Бека, привіте!» – долинув голос Беки, спочатку ледь чутний. «Привіте, Піп, так, я тут. Вибач, була черга, як ти?» «Так, добре», – сказала Піп, відчуваючи, як з кожним подихом груди стискає. «Добре, так, все нормально, ти впевнена?» – озвалася Бека, нотка тривоги з'явилася в її голосі. «Ти звучиш трохи напружено». «О, забагато кави, ти ж мене знаєш!» Піп нервово засміялася – «А ти як? Як і з французькою?» «Добре, така», – відповіла вона, а потім додала. «Трсбон з усмішкою. І цього тижня у нас почалися заняття з йоги. О, це круто! Так, я ходила з подругою, пам'ятаєш? Я тобі розповідала про Нелл», – сказала Бека. «Тож так було весело, хоча я й зрозуміла, яка ж я не гнучка, є над чим працювати, мабуть». Голос Беки звучав яскраво. Він завжди був таким – Піп могла б навіть сказати, що майже щасливо. Їй здавалося дивним, що Бекка могла бути щасливішою там, ніж на волі, адже вона сама в певному сенсі обрала це. Вона визнала себе винною, хоча її захист був переконаний, якби справа дійшла до суду, їй не дали б тюрми. Піп завжди дивувалася, що хтось може сам обрати таке, як це зробила Бекка. Може, для неї це не була клітка, то як усі, як нате? продовжила Бека. «Так, добре», – відповіла Піп. «Я бачила її десь тиждень тому, її і Джеймі Рейнольдса. Здається, у них усе добре, щасливі – це добре», сказала Бека, і Піп почула усмішку в її словах. «Я рада, що вона щаслива. А ти вже вирішила щось із позовом про наклеп. Якщо чесно, вона майже забула про це». Де займав надто багато місця в її голові, обвиваючись навколо неї як стрічка. Візитка Крістофера Епса досі лежала, забута, у тій самій кишені куртки. «Ну, – сказала Піпа, – я з того часу не говорила ні зі своїм адвокатом, ні з Максовим. Я була трохи не в собі, але я вже сказала їм свою відповіді. Я не збираюся відкликати слова і не вибачатимусь перед ним. Якщо Макс хоче повноцінного суду, це його вибір, але вдруге йому не минеться, я цього не допущу. Я дам свідчення, сказала Бека, якщо до цього дійде. Я знаю, я вже казала тобі це. Люди мають знати, хто він, навіть якщо це не кримінальний суд, не справжнє правосуддя, правосуддя. Слово, від якого піп завжди спотикалася, від якого кров з'являлася на її руках. Це слово було її тюрмою, її кліткою. Варто було кинути погляд вниз. І ось він Стенлі кровоточить на її руках. Вона могла б поговорити з Бекою про нього, якби захотіла. З тією, хто знала його не лише як дитину з Бранцвіка. Бека і Стенлі навіть зустрічалися двічі, перш ніж вирішили залишитися друзями. Бека могла б вислухати, навіть якщо не зрозуміла б. Але ні, у Піп не було на це часу, не зараз. «Беко, е, я...» – почала вона невпевнено. Я насправді хотіла тебе про щось спитати, це досить терміново, тобто на слух це не здасться терміновим. Але це так, це важливо, але я не можу пояснити, чому не телефоном. «Гаразд», – сказала Бека, її голос став менш життєрадісним. «З тобою все добре?» «Так, все гаразд», – відповіла Піп. «Просто мені потрібно знати, як Енді назвала свого першого хом'ячка». Бека пирснула розгублено. «Що? Це... Це контрольне питання. Ти пам'ятаєш, як вона назвала свого першого хом'ячка? Контрольне питання для чого?» – спитала Бека. «Думаю, у Енді була електронна пошта, таємна, та, яку поліція так і не знайшла». Енді Ебелл» швидко промовила Бека. Це була її поштова адреса. Поліція точно питала про це тоді. «Це ще один аккаунт, яким вона користувалася. Я не зможу туди зайти», поки не відповім на контрольне питання. Ще один аккаунт. Бека вагалася. «Чому ти знову взялася за Енді? Що чому? Що відбувається? Я не думаю, що можу сказати?» Відповіла Піп, притискаючи коліно рукою, щоб вгамувати тремтіння. «Цей дзвінок записується. Але це може бути щось важливе для мене». Вона зробила паузу, дослухаючись до легкого подиху Бекки. «На межі життя і смерті», додала вона. «Роуді, що?» – перепитала піпа. «Роуді, це був перший хом'як Енді!» Бека посміхнулася. «Не знаю, звідки вона взяла це ім'я. Вона отримала його на шостий день народження, здається. Може, на сьомий. Я купила собі хом'яка через один рік і назвала його Тоуді. А потім у нас з'явився кіт Монті, який з'їв Тоуді. Але її хом'як він був Роуді. Мальці Піп затремтіли, готові діяти» ар о уточнила вона. «Ні, ай-ей?» – відповіла Бека. «Взагалі, у тебе все справді добре?» «Буде?» – сказала Піп. «Я сподіваюся. Слухай, Енді колись згадувала тобі когось на ім'я Гаррі Гантера, подругу?» Мовчання на лінії, шум голосів десь на фоні. «Ні», – зрештою, – відповіла Бека. «Не думаю, що згадувала».